Napkelet rejtett kincsestára. Irodalmi túra, az indei szubkontinensen és a keleti világ más tájain. Szerkeszti szirányi rohini. krokodilokról lesz szó. Beszéljünk ma erről a meglehetősen csúnya, de nagyon érdekes állatról. A következő hindi eredetiből fordított vers többek között a Bagavata Purána egyik történetére céloz, amelyben a krokodil megtámadta Gajendrát, az elefántok királyát. Szorongatott helyzetében az állat istenhez folyamodott, aki őt meg is mentette. Bajarádi Govinda vindát imád, édes neve nandalála, édes neve gópála, Páva hord hajában, Tílak ragyok homlokán, Vadvirágból virágból font fűzére, lenga bársonyos nyakán, Szól is Nanda kedvencének, vászudéva örömének, vindát imád. Krokodil és elefánt, Tóban megküzdöttek ám, baktáját ő megmentette, bárcsak egyszer nézne rám, ráthagóvindát imád. A nagy testvér háborúban hajtja ardzsunkocsiát, kegyét itt a mirabái, mint egy csésze Amritát, Ráthagóvindát imád. Draupadi ő szólítja, száriát el nem veszik, híveiért mindent megtesz, örömét szerez neki, örömet szerez nekik, rád, imád. A krokodilok vált tündérlányok. Egy alkalommal Arjuna, a barát egyik legnagyobb hőse, végigjárta a déli tengerpartján a szent zarándok helyeket. Mindenütt elvégezte az illendő ceremóniákat, nagyon sok telnet és értékes ajándékot adott a brámanáknak. Egyszer megtudta, hogy van a déli tengerpart közelében öt tó. Szerte az erdőségben sok-sok aszkéta élt, de még csak a közelébe se mentek ennek az öt tónak. Arjuna megkérdezte. Miért kerüljtek ezeket a szent zarándok helyeket? Miért nem fürdtek meg a tavak vízében? Az aszkéták így válaszoltak. Nem szívesen kerüljük el ezeket a szent zarándok helyeket, és nagyon szívesen megmártóznánk a vízükben, amelyek minden bűnt lemosnak, és ahol egyetlen fürdés annyi érdemmel jár, mint egy lóáldozat. Egy ideje azonban öt krokodil él ezekben a tavakban és mindenkit a víz alá ragadnak, aki olyan vakmerő, hogy akár csak a vizek közelébe menjen. – Én nem félek a krokodiloktól – mondta Arjuna. – Nem közönséges krokodilok ezek – magyarázták az aszkéták. – Azt mondják, hogy senki sem állhat ellent a varázs erejüknek. Ezzel aztán végleg felkeltették Arjuna kíváncsiságát. Még aznap elindult, hogy megnézze ezeket a zarándokhelyeket és először Saubadáról egy híres bölcső elnevezett tóhoz érkezett meg. A tóvíze olyan szépen csillogott az ezer meg ezer között, hogy Arjuna azonnal elhatározta, hogy megfürdik benne. Még derékig sem ért a víz, amikor felbukkant egy hatalmas krokodil, és megragadta Argyuna egyik lábát. Ő azonban erősebb volt, mint ez a vízi állat, és hamarosan kivonszolta a partra. A pikkelyes a vizi szörny azonnal gyönyörű, fel hölgyé változott. Arjuna-nak megdubbant a szíve, és izgatottan megkérdezte. Szépséges hölgy, ki vagy te? Talán a vizek istennője vagy, és ebben a lótuszvirágos tóban van a lakóhelyed. Hogyan kerültél ebben a szörnyű krokodil testbe? Nem vagyok én a vizek istennője, és nem a magam jó szántából éltem ebben a lótuszvirágos tóban. Bargá a nevem, és mennyei tündér vagyok. A gazdagság félistenének, Kuverának az udvarában éltem. Négy barátnőm volt, egész nap a mennyei kerteket jártuk, szórakoztunk, és azt csináltuk, ami nekünk tetszett. Egy alkalommal észrevettünk egy fiatal brámanát, aki magányosan élt az erdőségben, az kétikus gyakorlatokat végzett és a védákat tanulmányozta. Szépsége és bölcsessége olyan ragyogó volt, hogy bevilágította az egész erdőt. Amilyen fiatalok és meggondolatlanok voltunk, azonnal elhatároztuk, hogy megzavadjuk gyakorlati végzésében. Mind az öten körül vettük, énekeltünk és nevetgéltünk, mindent megpróbáltuk, hogy elcsábítsuk, de ez a brámana meg sem mozdult, még csak felénk se nézett. Aztán, amikor már a szelídel szélnek könyörögtünk, hogy legyen a segítségünkre, és lebentse fel a ruhánkat, ez a brámana nagyon dühös lett, és megátkozott bennünket. Azt mondta, vájatok krokodilokká, száz évig éljetek a víz alatt. Nagyon megijedtünk, és könyörögni kezdtünk. A fiatalság és a szépség elvette az eszünket. Ki az, aki elkerülheti káma nyilait? Most már látjuk, hogy nagyon helytelenül cselekedtünk. Arra kérünk, hogy bocsáss meg. Elég szégyen az nekünk, hogy idejöttünk, és meg akartunk kísérteni egy olyan önfegyelmezett jogit, amilyen te vagy. Kedves brámana, a nők természetüktől fogva nagyon meggondolatlanok, ezért nem büntetésre, hanem védelemre szorulnak. Ti azonban mennyei tündérek vagytok, mondta brámana. Több eszetek lehetne, mint a földi embereknek. Mi azonban tovább könyörögtünk. Elmondtuk neki, úgy tudjuk, hogy egy brámana mindenkivel szemben mindig nagyon barátságosan viselkedik. A jó ember mindig megvédelmezi azokat, akik oltalmat kérnek tőle. Mi is a védelmét kértük, így aztán valamennyire reménykedhettünk a bocsánatában. Végül megsajnált bennünket, és azt mondtam. Az olyan szavak, mint száz vagy ezer szentírásokban mindig örök létet jelentenek. Én azonban valóban száz évre gondoltam, ami nem is olyan hosszú idő. Amit egyszer kimondtam, annak be kell teljesülnie. Száz évig krokodiltesben éltek, de akkor kivonzónak benneteket a partra, és visszanyeritek a mostani formátokat. Öt tóban fogtok élni. Mindegyiknek a vize szent lesz, és megtisztít a bűntől. Igazán kedves volt hozzánk, mi azonban mégis nagyon elszomorodtunk, és csüggetten indultunk el a délvidék felé. Egyre azon gondolkodtunk, ugyan ki lesz a megmentőnk, kitől nyerjük vissza a tündérlány formánkat. Útközben találkoztunk a bölcs náradával. Alig, hogy megpillantottuk, minden bánatunk elmúlt. Tisztelettel üdvözöltük, majd összetett kezekkel megálltunk előtte, és vártuk a parancsait. Megkérdezte, miért bánkódunk, mi pedig mindent elmondtunk neki. Nárada elmosolyodott, és a következő szavakat mondta. Menjetek el a déli tengerpartjára. Öt szent zarándok hely van ott. Narit írtáknak nevezett tavak. Száz év olyan gyorsan eltelik, mint egyetlen pillanat. Akkor pedig eljön értetek a tiszta lelkű pándava, Arjuna. És biztosan megszabadít benneteket szerencsét helyzetetekből. Uram, te biztosan Arjuna vagy. Különben még mindig ebben a krokodiltestben szégyenkeznék. Barátnőim azonban még mindig ott vannak a másik négy vízében. Kérlek szépen menj el hozzájuk, és szabadítsd ki őket is. Úgy legyen, mondta Arjuna, és félelem nélkül megszabadította az átoktól bargá barátnőit is. A szépséges tündérlányok visszanyerték régi formájukat, és még sokkal szebbek voltak, mint azelőtt. A buddhista szent könyvekben is van egy krokodilos történet, a krokodil és a majom. Egykor, amikor Brahmadatta volt Benárez királya, a va majomként jelent meg, és a gangesz folyópartján partján élt az erdőben. A gangeszben egy krokodil lakott. A krokodil felesége sokszor látta ezt a nagy majmot, és arra gondolt, milyen jó lenne megenni a szívét. Jó asszony, mondta a krokodil, mi a vízben lakunk, ő meg a szárazföldön, földön. Hogy tudnánk megfogni? Az asszony azonban nem nyugodott, amíg a krokodil ki nem eszelt egy tervet. Egyszer, amikor a bótiszatva iszatva vizet és s megpihent a folyópartján, a krokodil megkérdezte, miért él ilyen vacak gyümölcsökön, ezen a nyomorúságos helyen. A túlsó parton végtelenül sok mangó és kenyírfa van, meg gyümölcse olyan édes, mint a méz. Nem lenne jobb oda menni és megenni azt a sok-sok vadon termő gyümölcsöt? A majomnak tetszett a javaslat, és annyira megbízott a krokodilban, hogy felült a hátára. Krokodil megindult a túlsó part felé, de hamarosan ledobta a majmot a hátáról bele a vízbe. Meg is mondta neki egyenesen, hogy meg akarja szerezni a szívét. Jó, hogy mondod, mondta a majom. Éppen nincs nálam a szívem, kint hagytam a parton, egy fügefám. A krokodil elhitte, és visszavitte a bóti szatvát a fügefához. A majom gyorsan felmászott a fára. Te buta krokodil, mondta neki. Azt hiszed, vannak olyan állatok, akik a fa tetején tartják a szívüket. Bolond vagy, én meg rászettelek. Megtarthatod magadnak azokat a mangókat és kenyérfagyümölcsöket. A tested nagy, de az eszed nagyon kicsi. Ezután elmondta a következő verset. Mangót ígérsz a túlparton, nem vagyok olyan gyüge. Kár a szóért, krokodil úr, elég nekem a füge. Bab szemnyi az eszed tüze, füstje nagy csak odafent. Elmehetsz már az utadra, ez a terved, füstement. A krokodil úgy elszomorodott, mintha 1000 ezer pénzt vesztett volna, és bánatosan ment vissza a lakóhelyére. Van egy varázsige az Egyittomi Halottak könyvében, amelynek az a célja, hogy krokodillá változtassa az elhújtott. Mire jó ez? Úgy tudták, hogy a túlvilági utazáson mindenféle veszély leskelődik a lélekre, de a krokodiltól még a szellemek is rettegnek, ezért nem mernek a közelébe menni. A varázsige mellé festett képen hatalmas krokodil üldögél egy oszlop vagy kaputetején. Hosszú farka a lecsünk, fejét magassa emeli, kidüllesztett szemei zsákmány után kutatnak hogy ezt a szép nagy állatot a varázsige miért nevez éppen halnak, ez bizony rejtély. De nem ez az egyetlen rejtélyes dolog az egyiptomi halottak könyvében. Krokodillá váltam, én vagyok a rettegés ura, Rémület él, ahol felmegyek én a széles lépcsőn. Pikkelyes bőrömnél csak a karmom erősebb, Ég, föld és a vizek lakója prédám. Iszonyú hal vagyok én Kemúr városában, Szeghem előttem földig hajol. a szír először tudományos igényel erről a nagy hüllőről. A krokodilus a szárazon rakja le és ott költi kitojásait, tojásait, és itt tölti a nappal legnagyobb részét. Éjszakára azonban a vízbe megy, mert a víz éjjel melegebb, mint a derült ég és a harmat. Az összes állat közül ez az, amelyik a legkisebbtől a legnagyobb lesz, tojása ugyanis nem sokkal nagyobbak, mint a lúdé, és a kikelt kis állatok is csak akkorák, megnőve azonban 17 rőv hosszúak lesznek. Négy lába és disznószeme van, a fogai nagyok és kiállóak, nyelve azonban nincs. Alsó ákapcsát nem mozgatja, hanem a felsőt szorítja az alsóhoz, amelyhez hasonlót egyetlen más állat sem cselekszik. Karmai erősek, pikkelyes bőlét a hátáról nem lehet legyúzni. A vízben vak, a levegőben azonban nagyon élesen lát. Mint hogy a vízben él, a szája tele van piócákkal. Valamennyi állat és madár menekül előle, de a Troctilus nevű madárral békességben él, mert ez a hasznára van. Ha kimegy a szárazra, és ott a széllel szembefordulva nyitott szájjal hever, akkor a trokilusz berepül a szájába, és kiszeglegeti a piócákat. Az állat örül ennek a szívességnek, és nem bántja a madarat. Ezt a nagy állatot Egyiptomban Kamszának nevezik, a görögök azonban krokodilusnak hívják, mert azokra a gyíkokra hasonlít, amelyek a kertjeik kövein és a házaik falán futkároznak. Némely Egyiptomiak a krokodilust szent állatnak tartják, mások azonban a legveszedelmesebb ellenségüknek tekintik. Az előbbiek táplálékot adnak neki, és annyira megszélítők őket, hogy azokat meg is lehet simogatni. Pompás életet igyekeznek biztosítani a számukra, csiszolt kövekkel ékes aranygyűrűket akasztanak a fülükbe, melső lábaikat aranykarperecekkel díszítik. Diodorus Sikulus tudnőhéli, miért lett a krokodilból szentálat. állat? Erőször is nagyon hasznos mert megakadályozza az arábiai és a líbiai rablókat abban, hogy a nyíluson átusszanak. Másodszor Egyiptom első fáraóját menészt üldözőbe vették a saját kutyái, azért bemenekült a műrisztóba, ahol csodálatos módon egy krokodila hátára vette és átvitte a tokosópartra. A fáraó hálából nem csak templomot, hanem egy egész várost épített a tópartján, és megparancsolta a lakosságnak, hogy istenekként tisztelje a veszélyes állatokat. Miskolci Gáspár a maga híres könyvében, melynek címe egy jeles vadkert, 1702-ben lőcsében jelent meg, szintén sorra veszi a krokodil legendákat. Így beszél. Elsőben pedig megszokta enni az állatok egész testét, annak utána aztán keserösen megsiratja őket. Hinnét költöm a közbeszéd, mint a krokodilus siralma. Mint midőn valaki másnak halálát csak színmutatásból siratja. Még sok érdekes dolgot tud róla, például továbbá ezzel a mesterséggel is él a krokodilus. Mint mikor igen megéhezik, szájában az ösvényekre feles vizet hord, és azokat úgy megsíkosítja, hogy a vadak mentükben elessenek ő pedig hirtelenséggel megragadja és megeszi őket. Mely miatt, míg az ebek is azokon az ösvényeken által mentükben, a krokodilustól aló féltükben a nílus vizéből csak futva szoktak inni. Sajnos ez a két szép történet csak legenda. Legenda az is, hogy a mongóz, ez az, az indiai kisegér, beugrik a krokodil tátott szájába, aztán szétrágja és megeszi a belső szerveit. Idézem, a e véletlen szerencsétlenséget a krokodilus felébredvén hasának rettenetes fájdalmáról eszébe vévén, mintha megdühödött volna nagy sebességgel futkos széjjel, És hol a víznek mélyére csapja le, Hol pedig a szárezföldhöz veri magát, Melyel mindazonáltal a kisegér semmit sem gondol, Hanem a Bélivel és a Májával Nagy kedvesen lakik mindaddig, Míglen a krokodilust megölvén Hasát kirágja, és abból elevenen És békességesen kiszabadul. Ezt a mesét kétezer éven át elíték, pedig a mongóz csak a krokodiltojásokat tojásokat becsüli. Núviában és Szudánban nem tisztelték, hanem vadázták a krokodilt. Igaz, hogy nem a husa, hanem a Pézsma mirigyei kedvéért, amelyekből mindenféle illatszert készítettek. Thank <laughs> you. Menjünk most vissza Indiába, és hallgassuk meg azt a verset, amely szintén az elefánt király és a krokodil harcáról beszél. Sűrű erdő ez a földi élet. Itt bolyunk a megtévesztett lélek, minden sötét, és egy sem látja az ösvényt, nem tudja megkerülni az örvényt, elragadja a száguldó folyót. Folyton sötét van, néha felhők rejtik el a holdat és napot, Néha a vándor egy barlangba téved, Máskor meg elvakultan, csónak nélkül, Át akar kelni a vizen is gyalog. Kincsekre vágyik az inségben élő, Kincseit féltireszket a gazdag, Képzelt olvajjal verekszik, És ha azt hiszi, minden jól megy, Hirtelen megbetegszik. Mindent kipróbál, hát ha segít fűfa, virág vagy kőzet, Végül a sorvat vénység ellen pénzen sincs te a főzet. Vakságában a végét látja, nem az egyre feljebb lépőváltást, Mondogatja, csak átok a földi élet, nem veszi észre az áldást. Néha a legnagyobb felhő mélyén megbújhatnak a fényvilágok, Sárban aranyrögrejlik rejlik, Végtelen áldásra fordul az átok. De vala átkot mondott Egy vára, Váj, krokodillá! Mondta neki. Azt hitte a szerencsétlen, Ennél rosszabb nem is érheti. Pikelyes hát és szörnyű karmok, Nagy foga, kárhozat, örök. Persze, hogy húhú, hú, -hú Bocsánatért könyörög. Jaj, gac, mert csak a külső formát látod, de ahol lakat van, azt egy kulcs kinyitja, felszabadulsz, eljutsz a lelki világba, visnuha megszabadítja, gajendra királyt. A mindenkit kegyesen megszabadító legfősebb búról szól George William Russell versemenek címe, Krishna. Láttam a ház kapujából, hogy játszik a föld hatalmas királya. Ég, fia. Fűben emberek is nevetésre a szája. Csillog a reggel, A gyermek víg, És annya szünetlen. Mégis a bölcsek mondják, Ő az ősi, a megszületetlen. Illatos tisztás. Hallom a szenvedély, hogy elragadja. Látom, hogy föl kell, És ezt a szép lányt magára hagyja. Láttam a lányokat, hogy cserélte, Láttam guntalannak, Mégis a bölcsek elfogadják szentnek, és folytalannak. Mély izzást láttam a szürkületben, és valahol láttam a föld királya táncol, közben hangosan dalol. Mégis a béke hercege ő, akiről az ősi könyvek szólnak. Hallgatak, bőcsek imádják őt, és a néma könnyek. Eljött újra a félelem, és a sötétség szörnyű királya. Még a kisgyermek is elfut, a véletlenül meglátja. Mégis a fények fénye ő, kinek csillogása az édem. Szépség, mely visszatükröződik a révült látnok szemében. Láttam a herceg a keskeny ajtónál a porba kilépett. Szép volt, vakmerő, kit a szenvedélyes tűz elemésztett, mégis az élők élete ő, kit a föld a hátán hordott. Ős. Örök ifjú, ő küld ezernyi napkorongot. Csillagok tűzforrása, és arany urna, vagy szupernova, hol nyugovóra lelhet végül a bolygók széthullott pora. Krokodil az indiai művészetben. A krokodilokkal kapcsolatban először Egyiptom és a Nílus jut az eszünkbe. Na meg az, hogy az egyiptomiak szent állatokként tisztelték őket. Életükben etették, holtok után a testüket bebarzsamozták. Ezer meg ezer ilyen múmia került elő. Pedig mocsári krokodilok más kontinenseken is élnek, például Indiában, ahol nem örrendenek nagy népszerűségnek, szemben a gaviálukkal, amelyek visnóvédelm alatt állnak. A gaviál magyar neve csőrös krokodil. És talán ezért van, hogy a krokodilt vagy a makarát sokszor ábrázolják úgy, mint a elefánt ormánya lenne. Néha a középlény a krokodil? A krokodil és a cápa között. Az indiai művészek nagyon sokféleképpen ábrázolják a makarát. Néha olyan kevésé realisztikusan, hogy inkább mesés, tengeri szörnyre emlékeztet. Varuna tengeristen és a felesége Varuni makarákon állnak. Néha a makara csak ott várakozik mellettük, felegyenesedve, mint egy ember. Krokodil voltára csak négy karmos lába és éles fogai mutatnak. Makara szolgálja Gangá folyamistennőt is aki a képeken szép fiatal, felé hölgyként, kezében a Purnakumbával, vagyis a bőség áll ezen az állaton. Makarán, vagyis, vagy papagájon lovagol a szerelem istene Kámavéda, Kámadéva, mint íjat és nyilattartó szép ifjú, esetleg a zászlóján van ott a makara. De megjelenik ez a vízi a jaksáknak és a jaksimiknek nevezett természetszellemek társaságában is. A népszerű Gajendra Moksha ábrázolásban a makara, az anyagias érzéki ösztönök megtestesítője általában krokodilszerű állat, de a farka legalább hatszor olyan hosszú, mint a törzse, és egészen körbeéri a megtámadott elefántot. Az állat teste pettyes, ami talán a pikkelyeket van hivatva megjeleníteni, a fogai azonban pontosan olyanok, mint a mocsári krokodilé. Indiában Makarának ábrázolják a bakcsillagképet. makara szankránti, vagyis együttállás idején, ideje január-februárban nagyon sokan keresik fel a Gangas Szágára nevű zarándok helyet, ahol a Ganges a Bengáli öbölbe ömlik. Azt remélik, ha itt megfürdenek, akkor elérik a felszólulást. Ez nagyon szent hely, már csak azért is, mert hajdan itt élt, a legfelsőbb úr egy avatárja, Kapiladeva, és így gyakorolta a jogát. Music